Правилни изводи Беседа от учителя, държана на 13 март 1929 г. в София. Размишление върху правдата Представете си, че виждате една стонога. Какво заключение ще извадите от нея? Защо трябва да има толкова много крака? Това е един въпрос за разрешаване. В усилието, което мозъкът прави за да разреши известен въпрос, се крие растенето на човек. Според закона на растенето, силите обикновено се движат нагоре. За пример. Когато расте, детето обича често да се мери. То почти всеки ден се мери и отбелязва докъде е достигнал. Дохожда най-последен, когато растенето на физическия свят спира. Човек расте на височина само до известен предел и по нататък престава да расте. Понеже човек е отражение на макрокосмоса, растенето му се определя от известни величини в природата. В пътя на развитието си човек трябва да се наблюдава да изучава своите желания, своите импулси, да знае от какво естество са те и от какъв източник проистича. Като изучава себе си, човек трябва да бъде справедлив. На всяко нещо да дава съответната цена и значение. Няма ли това справедливо отнасяне към себе си? Човек може да отдаде особено значение на някоя физическа идея, Следствие, на което да очаква от нея големи резултати. Не постигне ли желаното, той се обезсърчава. Като знае това, човек трябва да различава мислите, чувствата и желанията си, да знае какво трябва да очаква от тях. Съвременните хора не познават себе си, не се познават и помежду си. Това се дължи на голямото разнообразие между тях. Всеки човек външно и външ, вътрешно е построен по особен начин, вследствие на което стремежите и разбиранията на едного корено се различават от тия на другите. Срещате двама братя, родени от една майка и от един баща. Но първият, по-големият, обича красивото, великото и от него се възхища а по малкият брат обича парите. По цял ден ги брои и мести от една каса в друга. Първият обича да чете, да се занимава с научни въпроси, а вторият по цели часове се оглежда в огледалото. Кое е за предпочитане? Да чете човек и да учи или да брои пари? Според случая. Ако се движи между учени хора, човек трябва да учи, да разбира техния езики и интересите й. Обаче, ако е отворил кантора, той непременно трябва да има пари. Следователно. Някога човек ще бъде в положението на учен, друг път в положението на банкер, на войник или на търговец и т.н. Ама аз не искам да бъда войник, да нося пушка, да се бия. И войник ще бъдеш, с пушка в ръка, и банкер, и учен ще бъдеш. Няма човек в света, който да не е воювал и да не се е бил с някого. Няма миролюбиви хора на земята. Вижте какво правят малките деца. Ако не се бият помежду си, ще ги видите да се сражават с дърветата в гората. Не е лошо да воюва човек, но той трябва разумно да воюва. Защо се бият хората? За да се смекчат сърцата им. Сърцата на повечето хора са корави, жестоки. Като се излагат на ужасите на войната, като се усъкътяват, те започват да страдат и по този начин сърцата им постепенно се смекчават. Ако войната е в състояние да смекчи да облагороди човешкото сърце, тя е за предпочитане пред жестокостта на хората. Днес всеки се стреми към морал, който внася мекота в отношенията на хората. Думата морал в ограничен смисъл означава правилни отношения между хората. Моралът на хората се вижда ясно в техните отношения на вземане и даване. В старо време хората са уреждали отношенията си на вземане и даване в натура. Една крина жито за една крина грозде. Днес обаче разменната монета в търговските отношения на хората е парата. Една каса грозде е срещу 30-40 лева. И тъй, дойдем ли и до човешкия морал, там виждаме две страни на отношения. Морал, който се прилага при вземане и морал, който се прилага при даване. Когато моралът се отнася до вземане, всеки човек знае как да поступи. Стане ли въпрос за даване, там се проверява истинския морал на човек. Който е готов доброволно да изплаща своите задължения, той е морален човек. Който не е готов доброволно да изплаща задълженията си, той не е морален. Към него се прилага закона. Значи, законът се прилага към морално слабия човек. Той знае, че ако не плати задълженията си на време, ще има бой. Какво представлява боя? Боят е музикален такт, удар, музика. Наистина. Като получи няколко музикални такта върху гърба си, човек се научава вече да бъде точен и изпълнителен към задълженията си. Като изучавате музикалните тонове, ще видите, че мъжът бие, т.е. дава такт по един начин, а жената по друг начин. Както и да гледате на живота сам по себе си, той е сериозен. За онзи, който не разбира нещата, живота те е забава. Като ученици, вие изучавате числата, без да подозирате, че те имат отношение към психическия ви живот, както и към целокупния живот. За пример. Вие не знаете защо едно по едно е равно на едно. Едно плюс едно е равно на две. 2 минус две е равно на ну или две делено на 2 е равно на едно. Числата вземат участие в мислите и чувствата на човек. За да разбере живота, човек трябва да изучава числата. За пример. Всяка мисъл и всяко чувство, добри или лоши, отговарят на сили. Които известни числа съдържат себе си. Когато обичате някого и пожелавате да му направите нещо, вие избирате най-добрите материали за целта. Не ги ли обичате, ще си послужите с дълнокачествени материали. Баницата за любими ви човек ще бъде направена от най-чисто и прясно брашно масло и сирене. Зон, зонзи, когато не обичате, ще си послужите с по качествени материали. Ако днес хората страдат и не успяват в работите си, това се дължи на факта, че те често си служат с числа, на които качествените енергии са отрицателни. Казват, че едно плюс едно е равно на две. Какво означава това действие? Това показва, че след като си работил цял ден, получаваш заплата за деня един златен лев. Защо обаче едно по едно е равно на едно? Това показва, че единицата, умножена сама на себе си, дава пак единица. Когато се оглежда в огледало, човек вижда себе си. Този, който е пред огледалото и онзи, който е в огледалото, представляват един и същ човек. Те не могат да се събират, не могат и да се умножават. Образът в огледалото не е реален. Следователно. Невъзможно е да умножавате реален образ с нереален. И да го умножите ще получите едно и също число. Това означава действието едно по едно, по едно е равно на едно. Умножават се само реални величини. Дойдете ли до единицата? Тя може да се събира, да се вади, да се дели сама на себе си, но по никой начин не може да се умножава. 1 плюс 1 е равно на 2. 1 минус 1 е равно на 0. 1 делено на 1 е равно на 1. 1 плюс 1 е равно на 1. Сам по себе си. Човек не може да се увеличава, т.е. не може да расте, нито да се увеличава. Това се отнася до душата. Душата не расте, нито се увеличава или намалява. Душата може само да се развива, т.е. докато живее човек, може да развива своите сърдечни, умствени и душевни сили, вложени в неговото сърце, в неговия ум и в неговата душа. Смисълът на живота не седи нито в сиромашията, нито в богатството. Ако искате да живеете добре, обърнете внимание на честните и на добрите хора, които ви обичат. Хората се нуждаят от право разбиране на вътрешния живот. Някой казва, че е разбрал живота. Разбирането на живота. Не е еднократен процес, както намирането на Бога не подразбира още познаването. Че си намерил една освещенна книга, това не значи, че си я чел и разбрал. След като намериш книгата, ти трябва да се впрегнеш на работа, да четеш и да я изучаваш. Следователно, след като намериш Бога, тогава ще започнеш истинската работа и учене. Баща ми е богат, не ми трябва наук. Това е криво разбиране. Щом баща ти е богат, ти трябва да учиш още повече, понеже имаш всички възможности за това. Че баща ти е богат, това ни най-малко не подразбира, че и ти ще бъдеш богат. Баща ти е богат, защото е работил. Ако ти не работиш, каквото богатство и да наследиш, в скоро време ще го изядеш. Следователно. Когато казвате, че Бог е свят, всемъдър и всесилен, това още не значи, че и вие, като чеда Божи, ще бъдете силни, свети и мъдри. Тези неща са вътрешни, вследствие на което не могат да се предават по външен начин. Свят човек е онзи, който има правилни отношения към своя ум, към своето сърце, към своята воля, към своята душа и към своя дух. Светия човек не си служи с никакво насилие. Мнози намислят, че светия човек прави и чудеса. Не. Чудесата не се дължат на светостта. Има лекари, които правят чудеса, без да се свети. Има музиканти, които правят чудеса, без да се свети. Мисълта на светия човек трябва да бъде пластична, да си пробива път навсякъде. Като мисли, човек не трябва да разглежда нещата външно само, но той трябва да прониква и в най скритите им места, да разглежда да ги разглежда в тяхната дълбочина и смисъл. Трябва ли човек да остане затворен в някоя къща и да се примири смисълта, че не може да излезе от вратата? Ако вратата на къщата е заключена, той трябва да излезе през прозорците. Ако през прозорците не може, той трябва да излезе през И Изобщо. Човек трябва... Да се примири с дадено положение, само след като е опитал всички възможности да го преодолее. Ако по никой начин не може да го преодолее, тогава само той трябва да се примири и да очаква някаква външна помощ. Морално ли от негова страна да прави толкова усилия? Морално е, разбира се. Представете си, че някой човек е уличен в някакво престъпление, за което полицията го търси да го хване и тори в затвор. Свободно ли ще се разхожда този човек из гръда? По цели дни той ще се крие тук-там, а вечер, когато трябва да излезе, ще избира тъмни, кални, заболени улици, да не го види полицията. Който го види кален, бръсен, Веднага ще познае, че този човек е вървял по нечисти кални улици. Това положение му се е наложил. Той не ходи по калните улици доброволно. Тъй, защото когато човек се стреми да влезе в Царството Божие и не може да мине през Царската врата, той ще се принуди да влезе през затънтените улици, но това става по необходимост, а не по неговата добра воля. За човека е важно да постигне своята идея, а през какъв път е мина, дали се е окалял или не, това не е важно. Като го видят домашните, ще му дадат вода да се умие, ще му дадат чисти дрехи да се преобрече и ще го нахранят. Те няма да го опрекнат в нищо, но ще го похвалят за неговата смелост и ще кажат Идея има този човек. Лесно се минава през царската врата, но през тясната врата, през скълта, мъчно се минава. Който минава през тесния път, за да се домогне до своята свещена идея. Той е истински герой. Този човек има любов в душата си, вследствие на което побеждава всички мъчноти и на пътя си. Да върви човек по широките пътища и така да побеждава мъчнотиите си. Това всеки обикновен човек може да направи. Обаче да минава през най-големите мъчноти и препятствия и така да постигне своите желания, това само героите правят. Мнозина искат да имат постижения без мъчнотии. Тъй както е създаден светът, това. Е невъзможно. Това не значи, че човек неизбежно трябва да мине през канал или през кални тъмни улици. Но ако провидението застави човека да мине през такъв път, за предпочитане е да мине през него, отколкото да бъде в бездействие. Веднъж сте дошли на земята. Вие трябва да знаете, че ще се натъкнете и на чисти, и на кални улици. Вие ще се натъквате на светли и на тъмни същества. За да се развивате правилно, вие трябва да бъдете разумни, да се вглеждате в живота на напредналите и учени хора, да видите по какви пътища са миналите и да се получавате от тях. Както вашия живот, така и е животът на другите хора – трябва да ви служат като азбука, като настолна книга, по която да четете. Ако сами не знаете откъде и как да започнете, обърнете се към вашите напреднали братя. Те ще ви кажат какво трябва да направите. Всеки човек носи в себе си някакъв талант, който трябва да развива. Достатъчно е да дойде при него някой учен или напреднал брат, който да събуди таланта му и да го застави да работи в това направление. Мнозина прекарват живота си почти в бездействие, без да използват условията за развитието на своя талант. Като не могат да постигнат нещо в живота си, те се оправдават с това, че природата не ги е надарила, че нямат никакъв талант който е работил съзнателно върху себе си, той непременно се е натъкнал на своя талант и го е развил. Представете си, че ви поставят в затвор и ви държат там, докато намерите своя талант. Какво ще правите? Мислите ли, че няма да го откриете? Много затворници са проявили талантите си именно в затвора. Като се намери в трудно положение, котката може да скочи от голяма височина, без да се усъкати. Тогава тя прилага това изкуство, което в други случаи не би приложи. Същото се отнася и до човек. Когато се намери в трудно положение, човек може да направи това, което в никой друг случай не би могъл да извърши. За предпочитане е някога човек да се хвърли от високо, отколкото без никаква съпротива да се предаде в ръцете на неприятеля си, който ще му вържи ръцете и ще го подкара да върви напред. Сега, като казвам, че човек трябва да бъде смел, това не значи, че трябва да върши глупости. Човек трябва да бъде смел в постъпките си, но разумен. Животът често поставя хората в трудни положения, за да развият своята разумност. Казва се, че на смелия Бог всякога помага. Щом е така, човек трябва да бъде смел, да решава трудните си задачи. Има случаи, когато само стояга в ръка, човек може да разпръсне многобройна тълпа. След това всички се чудят какво стана, че толкова хора не можаха да се справят с един човек. Смелият действа бързо, решително и с вяра. Останали да мисли много, работата му е пропаднала. Вярата върши чудеса. Приложете вярата в живота си и не се безпокой. Човек трябва да размишлява върху нещата, но същевременно трябва и да действа. Какво допринася мисленето на някой мъж или на някоя жена, ако нищо не работя? Те нямат пари, нямат хляб и по, ця... по цели дни седят вкъщи и мислят какво да правят, как да си доставят необходимите неща. Мъжът мисли на една страна, жената на друга страна, но положението не се подобрява. Какво трябва да правят? Да се спретнат да работят. Мисленето им е до толкова нужно, доколкото да намерят начин как да работят. Щом измислят някаква работа, те трябва да се впрегнат задружно да реализират на мисленето. Ама може да им дойде някой на помощ отвън. И това е възможно. Но за да дойде външна помощ на човека без да е работил, друго нещо се иска от него. Това подразбира, че той е работил някога, а днес жене плодовете на своята работа. Иначе невъзможно е човек да не работи и да получава всичко наготово. И тъй. Казваме, че единицата сама по себе си нито се умножава, нито расте. Такова нещо представлява вечността. Тя не се размножава, не расте, нито се развива. И за човека като единица може да се каже същото. Ако се огледа в огледало, получава се едно изображение, което е негово отражение, но той ни най-малко не се е размножил. Ако десет огледа се наредят под специални ъгли, човек се оглежда в тях, но вече се получават 10 и съображения на същия човек. Това не значи още, че той се е размножил. Човек сам по себе си е единица, която може да има много отражение, без да се е размножил. Отраженията не са реални образи. Въпреки това, хората се лъжат именно от нереалните, от недействителните положения в живота. Те се натъкват на много недействителни и относителни неща в живота си и наричат това нещо наука. Каква наука представляват предсказанията на съвременните хиромантици? Отивате при някои хиромантик и той ви казва, че сте роден, приеди какви си условия, какъв е характера ви, но дойде ли до уният уния тънки подробности на вашия живот? Нищо не може да каже. Колко души е имало в дума ви, когато сте се раждали? Какво е било времето тогава? Какво е било материалното положение на родителите ви? Нищо не може да каже по тези въпроси. Това не е наука. Ще дойде ден, когато науката ще си служи с абсолютни факти. Ще кажете на някой човек, че е сприхав. Това е относително твърдение. Ще му кажете още, че е добър или лош човек. И това е относително твърдение. Думите лош и добър са пособия на един стар език. Кажете ли на някого, че е лош човек, той казва Вярно е това, но днес съм ликвидирал с тази фирма. Бях богат човек, милионер, търгувах с големи капитали и направих големи дългове. Днес всичко изплатих и останах беден, без пет пари в ръка, но започвам отново да работя. Сега ще се задоволя с малка фирма, но с името на добър и честен човек. Ще работя само с двете си ръце и на тях ще разчитам. Никой няма да ме познава. Да бъда виден, знатен човек, това подразбира да живея с чуш, труд и капитал и да завърша живота си с неприятности. Един баща казал на сина си. Синко, от тебе човек няма да излезе. Ти ще минеш и заминеш без да знае някой за тебе. Дума няма да се чуе за твоето съществуване. Един ден синът извършил някакво престъпление, за което всички вестници писали. Като чул, че вестниците писали за престъплението му, синът взел един от тях и радостно казал на баща си. Тате, ето аз се получих. Днес всички вестници пишат за мене. Казвам. Не е достатъчно вестниците да пишат за човека, но това, което пишат, трябва да е положително, да подига самия човек, а не да го унижава. При това, каквото вестниците пишат, каквото хората говорят, трябва да е вярно. Често хората говорят едни за други неща, които не са верни. Като ученици, вие трябва да имате ясна представа за себе си. Да знаете какво сте всъщност, какво можете да направите, кои са вашите добри и лоши черти. Всяка добра или лоша черта на човека може разумно да се използва. За пример, някой обича да се гневи. Гневът е сухият бърот в човека, който може да се използва във време на война. Следователно, ако е военно време, вие можете да се възползвате от гнева си, да го употребите като сухбарот. Ако е мирно време, ще избягвате да се гневите. Как ще избегнете гнева? Ще намокрите барота си да стане влажен. Влагата пречи на барута да избухва. Влагата представлява мекотата в човек. Човек трябва да бъде мек, но не и мекуша. Щом се отвори война, влажният барот трябва да се изсуши. Значи, всяко нещо е на мястото си. Ангелът, който изразява любов и мекота, като се намери пред един грешник, ще приложи друг някакъв метод, съвършенно различен от този, който ще приложи към праведния. Христос казва за себе си, не дойдох да туря мир на земята, но нож Когато греши и не изпълнява Божиите закони, човек ще срещне на пътя си ангел с меч в ръка, който ще му даде добър урок. Когато Бог изпъди Адам и Ева от рая, той постави на райската врата два ангела с меч в ръка, да пазят да не се върнат назад. Ако не върви в правия път, човек ще се натъкне на меча на някой ангел и ще падне на земята. След това, учените ще казват, че еди кой си умрял от разрив на сърцето. Ангелът казва на човека. Или ще вървиш пътя, който ти е определен и ще вършиш това, което Бог ти заповяда. Или ще платиш живота си. Ама аз съм свободен да живее, както разбирам, да говоря каквото искам. Не. Не си свободен да постъпваш и живееш както искаш. Това, което мнозина считат за свобода, не е никаква свобода. Истинската свобода разбира разумни отношения между живи същества, които не нарушават интересите помежду си. Хората се оплакват от противоречия, от мъчноти в живота си, без да подозират, че причината за това се дължи на техните криви разбирания. За пример. Някой мисли за себе си, че е кротък човек и се чуди защо въпреки неговата кротост се натъква на толкова големи мъчноти и противоречия. Много просто. Той мисли криво за себе си. Той не познава още какво нещо е крутостта. Кроткият човек е предвидлив и съобразителен. При всички случаи на живота си, той знае как да постъп. Като се намери в материално затруднение, без да работа, той няма да тръгне от къща на къща да проси да иска пари назаем, но ще разбере, че провидението му дава задача да живее без пари. И ще гледа разумно да се справи с положението си. Той ще тръгне по приятели и по познати, да им работи без никакво възнаграждение. Като останат доволни от работата му, те ще го нахранят добре, добре и ще го облекат. Ако и това не му се нареди, той ще прекара няколко дена гладен и ще знае, че така му е определен. Понесе ли глада както трябва? условията му ще се изменя. Само по този начин човек ще разбере, че всичко, каквото се случва в живота му, е на място и за негово добро. Така той ще види ръката на провидението и любовта на Бога. Следователно, при каквито тежки условия да е поставен човек, ще види най-после че има един естествен, божествен начин, по който той може да се освободи. Който прилага божествените методи в живота си, той никога не опетнява името Божие. Като стане сутрин от сън, той чува вътрешния глас да му казва, че няколко дена няма да яде. Що ме решил да слуша Бога, той ще понесе това изпитание с търпение. На четвъртия ден той ще види на пътя си една голяма, сряла череша и ще разбере, че има право да си откъсне 40 череши и да ги изяде. Като изяде черешите и задоволи от част глада си, той ще разбере смисъла на изпитанието, което му е било даден. Всяко изпитание има за цел да развие в човека вътрешно послушание. Когато се говори за послушание, хората мислят, че притежават това качество. Те са послушни когато са слаби и невежи. Обаче срещате някой силен, учен човек, върви гордо, си справена глава, с ръце в джобовете си или отзад и никого не иска да знае. Преди всичко не е правилно човек да тури ръцете си в джобовете си или отзад. Нито едното положение на ръцете е правилно, нито другото. Човек трябва да държи ръцете си в естествено положение отстрани на тялото. Тъй, защото човек трябва да има послушание към Бога, не само когато е слаб, глупав или невежа, но и когато е силен, учен и разумен човек. Това е истинско послушание. Съвременните хора са дошли до един възел, до един кръстопът в живота си и ако не знаят коя посока да вземат, те ще се натъкнат на такива изпитания, които ще им костват живот. Като не могат да се проявят, като не знаят коя посока на движение да хванат, те дохождат до областта на недоволството. Според мен Недоволството, на което хората се натъкват, не е нищо друго, освен психическа краста. Каквото и да им се даде, каквото и да предприемат, те са все недоволни. Естествено е за човека да бъде недоволен, но недоволството му трябва да бъде потик да върви напред. Недоволство, което спъва човека, не е на място. Каквото и да прави, човек неизбежно ще мине през изпитания и мъчноти. Те имат за цел да го калят. За да се справи с мъчнотиите си, човек трябва да разполага с известно знание. Истинско знание е онова, в което няма никакво колебание. Знаеш нещо и пристъпваш към реализирането. Знаеш, че найди кое си място има заровени пари. Вземаш мутиката и започваш да купаеш. Купаеш ден-два и намираш парите. Какво правят някои маняри? Те започват да търсят пари с години да купаят на едно или на друго място, но нищо не намират. Защо? Не знаят къде са парите. И тъй. Сегашните хора се нуждаят от истинско положително знание. Тази наука, която днес им се преподава, е само предговор към божествената. Ако не разполага със светско знание, човек не може да се домогне до духовното, защото знанието било то духовно или светско, почива върху едни и същи закони. Когато дойде до възвишената, до божествената наука, човек, трябва да прави ред опити и упражнения, да прилага наученото. Без приложение няма напредък. Това се отнася не само до науката, но и до музиката, до художеството, до речта и т.н. Сега от всички хора се иска стабилност, остойва възгледите някои хора мислят, че могат да оправят света и се заемат за тази работа. Като се натъкнат на известни мъчноти, те се обезсърчават и казват, че нищо няма да излезе от тази работа. Това показва, че те не са измерили силите си. При това положение те намират, че трябва да се върнат по релсите на обикновения живот. Ако върви по обикновения живот, човек нищо не може да постигне. Обаче ако върви по необикновения път, той все ще придобие нещо. Следователно, Като ученици, вие трябва да сте в постоянно движение. Да не спирате на едно място. В мислите, в чувствата и в постъпките ви трябва да има неприживно движение. Всяко спиране в пътя води към недоволство, а недоволството е място, дето живеят само паразити. Спрели човек по-дълго време в тази област, паразитите ще го нападнат. Всяко съмнение, колебание, безверие. Това са паразити, които развалят красивото и великото в човек. За да се справи с ти отрицателни състояния в себе си, човек. Трябва да се изучава. Който не познава себе си, той не може да разбере онова, което е вложено в него и не може да се домогне до получителна наука. Днес хората изучават предмети и явления, които стоят далече от тях, а не познават себе си. Да изучава човек себе си, това значи да влезе в една свещенна област на познание, която ще го доведе до истинската наука. Само това знание е състояние да създаде правилни отношения между хората. Когато между хората съществуват правилни отношения, те знаят кой от какво се нуждае и могат да задоволяват своите нужди. Когато иска да задоволи желанието на човека, Бог не задоволява изведнъж всичките му желания, но само онова от тях, за което Той е купнял с години. Той намира, че това е същественото му желание и го задоволява. Само Божията любов... Носи пълния живот. Беседа от учителя Държана на 13 март 1929 г. в София.